Uite-te bine, Maria! -ta, Maria! Maria! bătrâni și sfetnici! Vă întreb, cine știe unde e lacul nestematelor? Nu Maria! Nimeni n-a auzit măcar? Nu, Maria! -ta, nu auzit, Unde-i bătrânul învățat? L-a vesti cineva, nu Maria! -ta. Mergi, mare sfetnic, și-l vestește că-l rog să vie la sfat. Am înțeles, Maria! -ta.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 Da, Măria da. n-ar fi potrivit să poposim la poala codrului ăsta? Ia că. Trei zile de când mergem fără o De mult am trecut de stânca fulgerată. Noaptea am stat să se și picăm de oboseală. Nu, nu, să mergem înainte. Pare mi se că, după spusele oamenilor, pe aici ar fi lacul cel căutăm. Dacă nu fi secat, așa e stăpâne. Și bine ar fi dacă am ajunge pe lumină la el. Uite-te! Privește la înaltul cerului. Nu vezi cum pierd stelele? Nu vezi cum se luminează marginile cerului? Drept de stăpâne. Atunci, să mergem înainte. Hai. Ia spune. ce se zărește acolo? Unde Măreada? Drept în față, printre copaci, ca o sclipire de argint. Mm. E lacul, stăpâne! E lacul! Pădurea se sfârșește aici, parcă. Și lacul își bate apele în poiala asta, fără de sfârșit. E, cum mai scliptește roua nearmă? Ce apă de creștare! Parcă e argint. Argint în apă, argint în iarvă, argint în aer, argint pretutindeni. Să ne întoarcem stăpâne. Cine știe, cine știe cine ne ademenește cu atâta frumusețe? Nu, să descalecăm. Cine îngăduie frumosul, e însuși el frumos. Să lăsăm caie să pasca aici în poiană. Nu, nu, nu, du-te cu caie și paște-i în marginea pădurii. Eu o să mă scald să alung oboseala. Mărea, dar parcă mi-e Du-te, credinșoțile, du-te. Așa, m-am desprăcat. Ia să încercăm apa. Aha, tocmai bună de baie. Ah, parcă te mângâie. Brrrr, brrrr, Nu oh, hobidiviiilor, oh, nu vă Iar mai bună ca aici nu găseţi voi nicăieri. Tiii, ia uitați vă mă, căluților cât de departe nuată mărea sa. Mai, mai, să ajungă pe celălalt mal. Ia uitați vă ia uitați vă cum o -ntoarce. Eh, nu ziceți nimic? Îl schem stăpânul, mă pulge Vine, vine, el lasă. Ia, uite-l cum vine. Da, ce ia asta? Apa se învolvă. zice că e o dihanie. că e o care s-a smut asupra lui, sub apă. greu, se duce la fund. Nu, nu, nu. Îl nuată! Îl nuată! Apa stă liniștit deodată. Și ce lumină a înnăpărit tot lacul. Ai, ai zice că măria s sa acuă notă pe deasupra apei. Mă căluților, mă bideviilor, scoabă să mă fac dacă nu-l poartă pe braț, brațe niște zâne. dacă lasă bine și-l a Am cu toate. Nu-s fărăieți mari, nu-s fărăieți mari, bideviilor, ca cu Iacob. Iată, un a rămas. Îl mângâie. Ia să mă aprot, de poate fi de vreun folos. Și Era la ureche când nu tai și te-a dormit. Și dacă slujitoarele mele nu m-ar fi ajutat să descot la mar, ai fi dormit pe vechi și moartea ar fi fost și nadeștea mea. O prinde visul tău ca să mă auzi. Auzimă! Smeul a cotropit curțile mele și m-a rotit. Floarea de lumină a fericat într-un sipet. Atunci a început să se întindă pustiul peste țara ta. Peste câteva clipe.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 Ioarba se usuc. Lacul se preface în mlaștină. Și pădurea îngălbenește. Trebuie să plecăm. Cheamă caii. Să străm chingile, măriada. Strânge ca pentru drum lung. Totul s-a făcut pământiu. Pustiul se va abate și aici. Așa a spus? Aș început. Gata, măriada. Sus! Și acum sluga mea credincioasă.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 Pasămite acolo era sfârșitul pământului, căci nu era chip să o golească. Trebuie să cobor. Vei pieri aici, ori în altă parte, totuna. Nu, unde să pun piciorul? Aici. Așa. Acum? Acum dincoace. A. Și acum... Acum nu mai văd nimic decât Hăul negru. Niciun loc ușor unde să împotrives piciorul. Și puterile-mi sunt sfârșite. Hai să mă otihnesc o clipă. Și a smut asupra-mi o pajură! M-am ferit și ciocul i a inspit în stâncă de-au scântei. Și străi de puteri. Din erul Ilenei, așa, la frunte, la inimă, la gură. Vino o pajurã acum. A. A. A. A. A.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 O scânteiere de lumină nu prea depărtată i-a sclipit în ochii lui Ionică. Lumină? Ce o lumină? Ce-o fi? Ah, e o moară! Uite scocul! Ce neagră e apa și repede! Fie ce-o fi! aici! Hei! Hei! E cineva aici? Hei! Cine strigă? Eu! Om bun. Vine te-am găsit moșule. Om bun. Pământ Cum de -ai ajuns aici? Am coborât din piatră în piatră. Singur? Singur. Mm. Nu minți? Nu, moșule. Și în cutru nu poate. Oh, moșule, după cele necazuri și nevoi. Ești nemâncat și o obosit. Mm. Ia. Ia de aici pâine. Uite și uciorul cu apă. Mare-i adumitale, moșule? Da, de unde ne poate? Ia smeului, care a răpit o piliană cea cu floarea cânticului în cosiță. Ce, ce ai, ce ai ne poate? M-am mâncat, că a mușcat la acum. Da, puțin, Da. da. Și unde este până mori? Că nu se mai vede altă așezare. Vino afară să-ți arăt. Ia. Da, Văd în stânga pe creasta cea mai înaltă o lumină. Cum? cu peretului acela drept? Da, da. acolo scurțile. -i. Doamne, doamne, dar nu-s prost eu să te cred. Pe păi cum urca acolo? Apoi da, ce se urce? Careva? Făina, cum o duci acolo? Nu o duc eu deloc. Vin tot la două săptămâni, o pajure. Și încarcă fiecare către patru saci de făin. O pajure? Da, da. hai să te culci, că-i fi obosit. Ia, ca întinde pe laița asta. Mulțumesc, moșule.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 Ionică, e ce să fie, motanul meu. N-ați mâncat voi, motanul, șură, atâi. Aia, mai <buc> tălceți, <wiped> treceți să vă încarc. Întâia coajulă, așa. Să-că, doi, trei, patru, gata. Gata și ultima față. Hai, plecați! Domn, domn Unde? Unde o fi Ionică? Tirea! Era gata să mă prindă pajurile ca dăpostesc postez străin. Ionica. Ionica. Ionica. L-a căutat bătrânul pe Ionică prin toate coclaurile, dar pas să-l găsească. Vezi că avea de unde să știe că într-un sac cel încărcase pe spatele pajurilor, era Ionică făt frumos care găsise astfel mijlocul să ajungă la curțile zmeului. Tocmai se căznea să iasă din sacul cu făină când... Cine este? Eu. Cui cu tine? De unde vii? Pazrici! Omule, omule, nu striga! Sunt un biet ucenic. Ucenic? Ce ucenic? Unde? Adică, adică am fost jos la moare. Și ce cauți aici? Caut pe meșterul brutar. Poate s-o milostivii să mă aveți meșteșul cu S-am și eu un pe lume. Eu sunt meșterul brutal. Măria ta, măria ta, fie milă! Ia-mă sub puterea mării tale. E, asta e meserie grea. E, dar ce scripește deget? A, un inel. Inel? De unde ai Mi-ai nu? nu, nu, Maria ta, de la taică meu. Mi a dat la moarte. Uh -huh. e, te iau la mine dacă-mi dai inelul. Uh, ți-l dau, ți-l dau, o meștere, brutal. Ți-l dau când o ai terminat de învățat meșteșugul. Uh -huh. Bine, hai cu mine. Melul Ileniei l-a ajutat pe Ionică pentru a doua oară. Făt frumos frământa aluatul și își muncea mintea cum să ajungă în preajma Ileniei, căci nu se putea apropia de scările palatului pe care numai meșterul Brutar le putea călca în fiecare zi, când ducea pâinea ilenei. Meșterul Brutar, cine a rumenit pâinea? Cine s-o rumenească, Mărieta? Ce gustoasă e! Cine a frământat-o? Meșterul brătar, Mărieta. Mm! Ce-i asta? O piatră în pâine? Nu se poate, nu se poate. Cine a pus piatra? Iartă-mă, Mărieta, poate ucenicul. Ucenic? Și ucenic? Un ucenic nou, Ionică. A venit cu pajurele. Ionică? Pleacă din ochii mei și într-o clipă să mi-l aici pe ucenic. Alerg, alerg, Mărieta! Ionică... Vreau să văd ce-i în de pâine. Inelul! Inelul Logodnei mele cu văd frumos să fi ajuns aici. Cine altcineva ar fi putut pune inelul în pâine? Intră! Intră-ne, tremlicule, la măria sa! Lasă-l! Tu ai pus inelul în pâine? Inelul? Ce inel? Ce inel, ne tremlicule? Ale meu? Yes. Yes. Yes măria ta!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 Lovești o singură dată cu paloșul peste veriga zăvorului și a lacătului, cu toată puterea, și striga strigă cum te am spus. Pentru vecie! Pentru vecie! Ah, M-ați răbus! Ah, blestemul întunericului, străbuns! Iunica, deschide cibetul! Ridică capacul! Ah. Loarea cântecului! Ce minunăție! Cum îmi lumina ei. Cat zdrentele de pe mine. Anii luptelor și oboserilor fug înapoi. pletele strălucesc negre. Ajută-mă să-mi în coziță. Așa. Hai, acum vin la fereastră. Givește, Ionica. Departările sunt iarăși de argint. Pădurile, prin să-mi Privește zborul păsărilor. Să jetează cerul cu aripile și urcă în tări cântecul lor.